Tizenegy. Bárány legyen, vagy marhahús? kérdezte Ingrid. Tessék, bárány vagy marhahús legyen vasárnap ebédre? Jön Martin és Anna. Ó, ahogy gondolod. Akkor legyen bárány. Jó, ezt elintéztük. Anna fehér ruhában érkezett az ebédre. Ettől nagyobbnak látszott. Az egyszerű fehér ruha ártatlanságot sugalt, ez összezavart. Megtörte sötét hatalmának emlékét. A másik énje volt ez, az az énje, amely figyelmesen bánt Ingriddel, s ezzel végre némi dohogó elismerést váltott ki belőle, az az énje, amely nyíltan nézett Martinra, nyugodtan beszélt velem ételekről, virágokról, időjárásról, oly jól beszélt, hogy senki sem sejtette az igazat. Ha Ingrid valami bejelentése számított, az elmaradt. Délután négykor mentek el, nem kértek te át. Martin mintha ideges lett volna, kezdte Ingrid a szokásos boncolást. Igazán? Nem vettem észre. Nem, pedig az volt. Olyan könyörgőn néz erre a nőre. Nem kétséges, ki az, aki szeret, és ki az, akit szeretnek. Anna most, mintha kevésbé lett volna furcsa. Nyitottabbnak, barátságosabbnak tűnt, talán a fehér ruha miatt. A fehér mindig levesz a lábamról. Okos, Ingrid. Hogy meg tudsz letni, gondoltam. Lehet, hogy lecsengez az egész. Istenem, annyira remélem. Tényleg nem tudom elviselni a gondolatot, hogy anna a menjem legyen. Hát te... Hallgattam. A gondolat túlságosan természetellenesnek tűnt. Abszurd ötlet, a képtelenség birodalmába való. De a kérdésre válaszolni kellett. Nem... Azt hiszem én se, feleltem, ennyiben maradtunk.